Алена Бомбар, сам в океані Повість Ця книга присвячується трьом чоловікам: лікареві Фюрнестену, адміралові Солю, капітану Картеру і трьом жінкам моїй дружині, моїй матері Касабланці. Аудіочиталка замість. ПЕРЕДМОВИ 1951 рік. Булонь. Весняний ранок. Я ще сплю у своїй кімнаті при госпіталі. Раптом мене буде телефонний дзвінок. Черговий лікар? Так. У чому справа? Корабельна аварія біля молу Карно. Йду негайно. Ще не усвідомивши трагізму того, що сталося, я, лаючись, на швидку руч одягаюсь і поспішаю до приймальної палати. Там нікого немає. Швейцар розповідає мені, що траулер Ноттердам де Пейрах з маленького порту Екієм заблудився в тумані і наскочив на мол карно. На дворі холоднеча, але море зовсім спокійне, і я вже не так хвилююсь, як раніше. Мол виступає далеко в море, і у вітряну погоду він дуже небезпечний. Проте, коли немає хвиль, піднятися на нього досить легко, бо через кожні 20 метрів з молу спускаються до моря сходи. Чути, як на дворі сигналить машина швидкої допомоги. Я наостіш розчиняю двостулкові двері, і дуже гордий своєю роллю виходжу... Ніколи не забуду... Того жахливого видовища, яке я побачив, сорок три чоловіки, купою звалені один на одного, лежали в страшних неприродних позах, наче пошматовані ляльки, а всій і в рятувальних поясах. Незважаючи на всі наші зусилля, жодного з них не вдалося повернути до життя. Незначна помилка і за одну жахливу хвилину. 43 трупи і 78 сиріт. Мені здається, що тільки в ту мить я повністю усвідомив страшну драму загибелі корабля серед просторів океану, і що саме цей випадок спричинився до організації експедиції на єретику. «Корабельна аварія». Ці слова почали означати для мене «людське страждання», вони стали синонімами вітчаю, голоду і спраги. Щороку море збирає з людей страшну данину. Самих тільки громадян Булоні гине від 100 до 150 чоловік. А на всій земній кулі, як я згодом довідався, в мирний час щороку гине в морі близько 200 тисяч чоловік. Якщо навіть четверта частина жертв не йде на дно разом з кораблем і висаджується в рятувальні шлюбки, то невдовзі всі ці люди гинуть у жахливих муках. Мене давно цікавило питання, скільки часу людський організм може витримати всілякі настатки. І я дійшов висновку, що в окремих випадках людина виживає навіть тоді, коли порушуються всі норми в установленні фізіологією. Тривалий час я вивчав умови життя ув'язнених, засланців, а також людей, що жили в впроколуць. Та найчастіше такі теоретичні розвідки кінчалися тим, що я сам себе запитував, а для чого це мені? Бо наукові знання завжди лишалися для мене мертвими, доки я не знаходив їм практичного застосування. Адже я був медик за освітою. І ось до ряду таких нерозв'язаних проблем додалася ще одна – проблема потерпілих від аварії на морі. Особливість її полягала в тому, що зовнішні фактори, які викликають людське страждання, тут аж ніяк не залежать, як це буває, наприклад, з ув'язненими від лихої волі інших людей – або, як скажімо в Індії, під час голоду від посухи, коли становище справді безвихідне. Потерпілий на морі потрапляє в середовище, хоч і небезпечне, проте дуже багато на все необхідне для того, щоб жити або принаймні вижити, дістатися до найближчого берега чи дочекатися допомоги. Коротше кажучи, я міркував так – Хоч море і становиться для потерпілого вічну загрозу, воно не безжалісне і не мертве. Треба тільки перемогти в собі страх і добути з нього їжу. В цьому немає нічого нездійсненного. Такою була моя точка зору щодо середовища, в якому опиняються потерпілі. Що ж до людського організму, змушеного існувати в цьому середовищі, боротися з ним і живитися з нього. То я дійшов висновку, що фізіологи часто недооцінюють роль розуму і його впливу на організм людини. Тут існує певне непорозуміння. Не можна категорично твердити: ось у таких фізичних умовах можна вижити. Більш правильно було б сказати, користуючись улюбленим формулюванням математиків, що за всяких рівних даних, тут мається на увазі і вплив розуму, під яким я розумію мужність і надію на життя, можна врятуватись, коли є ось такі чи такі фізичні умови. Я звернувся до статистичних даних. Щороку 50 тисяч чоловік гине уже в рятувальних суднах. Невже нічого не можна зробити, щоб їх врятувати? А коли можна, то як саме? Я перечитав легендарні оповідання та історії про потерпілих корабельну аварію, але вони здалися мені сповненими того відчаю, коли будь-яка боротьба уявляється марною, а будь-яка надія – безглустою. 2 липня 1816 року фрегат «Медуза» викинуло на піщану мілину за 180 кілометрів од узбережжя Африки. На спорудженому на швидку руч плоту, який буксирували шлюбки, розмістилися 149 чоловік – пасажири, солдати і кілька офіцерів. При досить загадкових обставинах буксирний канат розірвався, і плід понесло в Атлантичний океан. На плоту було шість бочонків вина і дві бочки прісної води. Плід було знайдено через 12 днів але в живих лишилося тільки 15 чоловік. Десять з них уже помирали і загинули відразу ж, як тільки їх узяли на борт корабля. 14 квітня 1912 року пасажирський трансатлантичний пароплав «Титанік» наскочив на айсберг. Він потопав кілька годин. Перші кораблі прийшли на допомогу через три години після загибелі пароплава а в рятувальних шлюпках і катерах уже було чимало мерців та божевільних. Цікаво, що серед тих, хто поплатився божевіллям або смертю за свій панічний страх, не було жодної дитини, молодшої десяти років. Такі приклади зміцнили моє переконання, що моральний фактор мусить відігравати вирішальну роль. Статистичні дані які свідчать, що 90% жертв гинуть протягом перших днів після корабельної аварії, стали раптом зрозумілими і ясними. Адже, щоб померти від голоду чи спраги, потрібно значно більше часу. Коли корабель поринає в безодню, людині здається, що разом з нею увесь світ йде на дно. Втрачаючи палубу під ногами, вона втрачає одночасно мужність і розум. Якщо навіть людина в цю хвилину знайде рятувального човна, вона й тоді ще не врятована, бо завмирає там, пригнічена нещастям, бо вона вже більше не живе. У нічному мороці віддана на волю течії та вітру, тремтячи від страху перед безоднею, боячись і шуму, і спокою, Ця людина, зборена жахом, уже за якихось три дні перетворюється на мерця. Не море, не голод, не спрага убили вас, жертви легендарних морських катастроф. Гойдаючись у самотньому човні на хвилях, під жалібне квиління чайок, ви вмерли від страху. Я остаточно переконався, що більшість потерпілих на морі гинуть задовго до того, як фізичні або фізіологічні умови стануть для них справді смертельними. Як же боротися з відчаєм, що вбиває швидше і вірніше за будь-які фізичні страждання? Приготування у вересні 1951 року один із моїх супротивників у запливі через Ла-Манш, Жан Ван Хемсберген, подзвонив мені по телефону і запропонував узяти участь в морській прогулянці. Треба було випробувати новий тип рятувального човна. Закінчивши чергування в госпіталі, я йду на берег, Дежан демонструє мені гумового надувного човна, схожого на майбутнього єретика, тільки трохи меншого за розмірами. Цей човен має форму підкови, а за корму йому править широка дошка. О 16-й годині ми вирушаємо у випробне плавання з підвісним мотором. «Може, попливемо у Фолкстон?» – пропонує Жан. Я погоджуюсь, і ми беремо курс Норт-Норт-Вест до мояка Південний Фулланд, що час від часу вказує нам шлях з палахами світла в темряві. Здіймається вітер, море хвилюється, хіч, хайкер, так зветься наш човен, блискуче витримує іспит, і о 23 годині ми входимо в англійський порт. Погоди тим часом зовсім зіпсувалося. Розпочався один із штормів, на які таке щедре північне море. І хоч ми тепер повністю довіряємо нашому хічхайкеру, все ж вирішуємо дочекатися затища. Ми хотіли вийти в море у понеділок, але це виявилося справжнім безумством. Хоч не хоче, довелося чекати. А тут, як навмисне, не розпогоджується. Мабуть, у госпіталі вже почали серйозно турбуватися про мою долю. Нарешті, о дев'ятій годині ранку, у вівторок, ми залишаємо Фолкстонський порт, незважаючи на всі умовляння друзів, і виходимо в розбурхане море. В таку негоду вийти з порту настільки важко, що ми починаємо вагатись, вирушати чи ні. Але дослід занадто вже привабливий. Справді, хіба корабельна аварія трапляється тільки в хорошу погоду, і хіба в трьох випадках із чотирьох не доводиться плисти розбурханим морем на благеньких суденцях? Ніс нашого човника раз по раз занурюється у хвилі, і ми побоюємося, що кожної миті мотор може залити водою? Та ні, поки що все йде чудово. Швидко пливе собі морем, яке сьогодні зовсім пустинне. Падекале це відоме перехрестя морських шляхів, де, звичайно, панує пожвавлення. сьогодні нагадує пустелю. Рискуючи щохвилини власним життям, ми нарешті о 18 годині дістаємося до узбережжя поблизу Віссана. Перемогу здобуто. Того ж дня ми обидва. Запалені першим успіхом, вирішили на ділі довести життєвість моєї теорії, що тоді тільки зароджувалась, про можливість врятування потерпілих. Спочатку я повинен був науково, в лабораторних умовах довести, що людина може знайти в океані все необхідне для свого існування, а потім уже вдвох збиралася вирушити в море і на власному прикладі довести свою правоту. Це дослідження допомогло б у майбутньому вилікувати жертви корабельної аварії від безнадії та відчаю. Мені треба було розробити маршрут подорожі. Наш меценат, відомий спеціаліст рятувальної служби, взяв на себе практичне здійснення задуму. За дослідницький центр ми обрали океанографічний музей у Монако. Підгіст було призначено на кінець року, та непередбачений випадок прискорив події, і я змушений був почати свої експерименти як людина, що сама стала жертвою корабельної аварії не з власної волі. Перш ніж вирушити в Монако, ми, Ван Хемсберген і я, мали завітати в Англію на весілля до однієї нашої знайомої. У середу, 3 жовтня, ми вийшли з Віссана в море на надувному човні із новим мотором. милі від мису Гріне на Норт-Норт-Вест, мотор зіпсувався, і ми почали дрейфувати. Маючи намір зробити лише невеличку перевірку мотора, ми не взяли з собою ні вітрила, ні, бодай, маленького весла. Підштовхувані постійним північно-північно-східним вітром, ми пливли отак два дні і три ночі, і ніяк не могли наблизитися до землі. Берегів не було видно, але ми знали, що узбережжя від гирла Сомми, виступає в море на захід, і тому не дуже хвилювалися. Ми були певні, що дрейфуємо паралельно берегам і приб'ємося згодом між Сен-Валерій та Д'єпом. Нарешті, в п'ятницю, близько дев'ятої години ранку, ми помітили траулер Нотр-Дам-Дюк-Лерже і скерували човен до нього, приладнавши замість вітрила чохол нашого суденця. Великі труднощі долають здебільшого за допомогою простих засобів. Цей урок не минув для нас марно. Протягом двох днів Ван Хемсберген не мав ні краплини води в році. Що ж до мене, то я, аби вгамувати спрагу, пив невеликими дозами морську воду, знаючи, що це мені нічим не зашкодить. З харчів ми мали лише фунт вершкового масла, яке випадково знайшли в човні, і не можна сказати, щоб воно допомогло нам боротися із спрагою. Як тільки ми піднялися на траулер, мій товариш одразу випив великий глек води. Я... Переконаний, що теж хочу пити, намагаюся зробити те саме, але після двох ковтків зупиняюсь, бо насправді не відчуваю спраги. Значить, це мені тільки здалося. Завдяки режиму мій організм не відчував потреби у воді. І це ще раз показує, як психіка впливає на людський організм, що інколи прагне того, в чому насправді немає потреби. Через три дні я прочитав в одній газеті. Ален Бомбар помер від голоду, труп його знайдено поблизу Сен-Валері. Про мене почали вигадувати романтичні історії. Та насправді ж два чоловіки, які мерщі кинулися на аеродром до літака, що вилітав рейсом на Туке, щоб устигнути вчасно на весілля в Англію, аж ніяк не були схожі на мерців. Та ось у справу втрутилася берегова охорона і почалася перша дія фарсу, якому я дав назву комічна інтермедія. Слід додати, що незвичайні епізоди цього фарсу розігрувались і далі, протягом всієї нашої подорожі. Перша дія комічної інтермедії відбувається в кімнаті установи, де стоїть багато столів, завалених купами паперів. За одним із них морський офіцер з п'ятьма великими нашивками. Я, наче неслух школяр, сиджу перед ним, а він кричить на мене. Чи відомо вам, що ви підлягаєте суду морського трибуналу? Ви самовільно вийшли з територіальних вод. Але ж це правило не обов'язкове для малих суден. Не обов'язкове? Але такі судна звуть ще пляжними, і ніде не написано, що їм дозволено виходити з територіальних вод. Та хіба ж їм заборонено плавати у відкритому морі? А про це теж ніде не написано. В такому разі, але офіцер не дає мені закінчити. Оці витівки так вам не минуться. Я не дозволю. Я був тільки пасажиром. У човні сидів сам власник. Ви це знаєте? Я не хочу більше з вами розмовляти. Як вирішиться ця справа, вас повідомлять потім. Ми прощаємось, не дійшовши сходи. Та доля посміхнулася мені, як потім ще не раз посміхалася. В приймальні я зустрічаю офіцера в такому ж чині, капітана Монсу. Це вже справжній моряк. Він гаряче обіймає мене і каже. Любий мій, поздоровляю тебе!» Наукова підготовка 19 жовтня я прибув у Монако і, зайшовши до Океанографічного музею, попросив дозволу працювати разом з дослідниками, що мали в своєму розпорядженні лабораторне устаткування. Мене прийняв заступник директора який згодом з неуслабною увагою стежив за моїми експериментами і весь час щиро ставився до мене. Того ж дня, завдяки його дружній допомозі, було зроблено все можливе для того, щоб я міг взятися за досліди, і я відразу ж поринув у роботу. Та спершу треба, мабуть, хоч коротко розповісти, що я знав про корабельні аварії до того часу, як розпочав свої дослідження. Існує два основних види корабельних аварій. Корабельна аварія поблизу землі берегова і корабельна аварія далеко в морі. З 200 тисяч чоловік, які щороку гинуть від цього лиха, трохи більше половини тоне поблизу берега. Цих людей рятують члени Товариства допомоги потопаючим, чия робота не може не викликати захоплення. У відкритому морі все йде інакше. Коли 50 тисяч чоловік тоне щороку одразу після аварії корабля, то що ж діється з 50 тисячами, які мають у своєму розпорядженні рятувальні човни? І тут знову ж таки можливі два випадки. Я розрізняю два типи кораблів. По-перше, ті, що протягом усього плавання підтримують постійний радіозв'язок з землею. До них належать пасажирські, її торговельні судна та великі військові кораблі. Якщо один з цих кораблів іде на дно, весь світ уже точно знає, де саме, на якому градусі та за скільки миль від берега скоїлося нещастя. І допомога надходить порівняно швидко. Так було, наприклад, з «Титаніком». Досить лише морально підтримати потерпілих, щоб вони з надією чекали допомоги. Таким потерпілим протягом тривалого часу не треба турбуватися про їжу і воду. Є ще й другий тип суден. Це ті, що підтримують зв'язок з берегом через певні проміжки часу, через 6-12, а інколи навіть і через 24 години. З моменту прийняття останнього сигналу минає багато часу, і судно встигає відпливати на значну відстань. Тоді важко встановити, де сталася катастрофа і знайти всіх, кому пощастило врятуватись. Такі аварії найчастіше трапляються з кораблями-бродягами, великими траулерами, вантажними пароплавами і рибальськими суднами. Потерпілим саме з цих суден я й хотів подати своїм експериментом дієву справжню допомогу. Що робиться зараз для їх врятування? Я був приголомшений, коли довідався, що цих людей заздалегітів вважають замерців. Найбільше, що роблять у найсприятливіших умовах, це організовують розшуки нещасних протягом десяти днів. Практично розшуки нічого не дають, бо на морі неможливо знайти сліди потерпілих. Через десять днів, за якимись нормами нашої цивілізації, розшуки припиняються. В усіх випадках вважають, що після десяти днів марно сподіватися знайти живими людей, яким пощастило врятуватися із затонулого корабля. Це пояснюють тим, що нібито ні людина, ні спорядження в таких умовах не можуть довго витримати. Треба було повернути в серця цих нещасних надію на порятунок. Тисячі вдій щороку. Ось причина заради якої варто було ризикнути однією людиною. Я заходився збирати повну бібліографію з таких питань. Корабельні катастрофи в минулому та їх вивчення. Підтримка життя потерпілих після катастрофи. Риби та їх будова. Способи ловлі риб. Сприятливі вітри – та течії. Одночасно я почав проводити на собі лабораторні досліди живлення, виходячи з анормальних умов. Треба було вивчити все. Протягом шести місяців я вивчав будову риб, досліджував хімічний склад морської води, а також усі види планктону. Я повинен був покласти в основу дослідження той факт, що рятувальний човен лише теоретично має потрібне спорядження і що в дійсності всі необхідні речі зникають у ту хвилину, коли вони справді стають потрібними. Першого ж дня я знайшов наукове підтвердження своєї думки в свіжому номері бюлетеня друзів Океанографічного музею. Це було повідомлення, яке зробив в Академії наук 17 листопада 1888 року князь Альберт І, засновник Океанографічного музею. З наведених фактів ясно було сказано в ньому, що екіпаж судна, залишений без запасів харчів у Північній Атлантиці або десь у інших морях з помірною чи теплою водою, може не загинути від виснаження, якщо матиме хоча б частину такого спорядження. Перше – одну або кілька дрібних сіток розміром від 1 до 2 метрів з 20-метровим тросом, щоб ловити морську фауну і зціджувати саргасові водорості. Друге – кілька міцних шнурів завдовжки 50 метрів з латунними поводками на кінці, розміром три браси кожен, з великим товстим гачком і штучною принадою для тунців. Третя. Невеличкий остень, щоб бити морських окунів і кілька блискучих гачків, на які окуні йдуть навіть тоді, коли на них і не наживлену приманку. Четверте. Гарпун для великих морських тварин, що супроводжують уламки корабля. Ці речі... За сприятливих умов допоможуть потерпілим проіснувати, доки прийде допомога. Тепер треба було визначити кількість необхідної їжі в таких умовах і показати, що в усіх випадках море забезпечить нею потерпілого. Які продукти можна завжди дістати з моря? Морську воду, рибу і планктон. Я потрапив у становище людини, якій дають будівельний матеріал в обмеженій кількості, і кажуть, спорудіть з цього будинок. І я спорудив. Насамперед, людині потрібна вода, адже всім відомо, що вона є важливішою за їжу. Якщо людина десять днів не питиме ні краплі води, то вона неминуче загине. Коли ж питиме воду і нічого не їстиме, то може прожити близько тридцяти днів ж взяти прісну воду. Незабаром я прийшов до висновку, що її постачатиме мені в потрібній кількості риба. Аналіз риб свідчить, що від 50 до 80% ваги риби припадає на воду. Саме цей риб'ячий сік і повинен позбавити мене спраги, адже він прісний. Вам, мабуть, доводилося куштувати морську рибу, яку господарка забула посолити. Риба ця, здається, зовсім не має смаку. І справді, хімічний аналіз довіву, що м'ясо риби має в собі менше солі, ніж м'ясо савців. Якщо я зможу добути риб'ячий сік, то мені цілком вистачить трьох кілограмів риби на добу. От тільки як його добути? Ця проблема виходила вже за межі лабораторії. А що, коли не пощастить зловити рибу? Саме так і буває з усіма потерпілими протягом перших трьох-чотирьох днів після корабельної аварії. Якщо вони не питимуть, то смерть настане вже на десятий день від обезводнювання організму. І навіть коли люди після довгої перерви одержуватимуть потім достатню кількість води, це не вирішить справи. Організм ніколи не повернеться до свого попереднього стану тому в перші дні, коли не щастить на рибу, а організму все-таки треба забезпечити потрібною кількістю вологи, можна пити морську воду. Морська вода криє в собі небезпеку. Це знає кожен. Надмірне вживання її може викликати смерть від нефриту. Що ж тоді робити? Рішення приходить після ознайомлення з формулою морської води. Найважливіший елемент її становить Хлористий натрій. Відтепер я вживатиму свій щоденний раціон солі в морській воді, випиваючи 800-900 грамів солоної рідини. Але таке становище може тривати не більше, як п'ять днів, бо інакше мені загрожуватиме нефрит». Ну, з водою, здавалося, все вирішено. Тепер я міг усю свою увагу зосередити на їжі в повному розумінні цього слова. Насамперед, треба було знайти стільки їжі в сирому вигляді із таким вмістом білків, жирів та вуглеводів, який би забезпечив організм потрібною кількістю калорій. Таблиці складу поживних речовин у м'ясі риб свідчать, що білків або азотистих речовин вони мають багато, навіть більше ніж жирів. Однак для мене виникла складна проблема. По-справжньому велика проблема для лікарів-дієтологів – вуглеводи та цукор. Їх можна дістати безпосередньо з їжі. Вони утворюються також у самому організмі. На жаль, зовнішнє джерело постачання було бідне. Де в у морі, знайдує цукор. Правда, його містить у собі рослинний планктон. Але чи зможе людина засвоїти такі вуглеводи? Відомо, що печінка риб має властивість виробляти глюкозу і глікоген. Та коли я їстиму тільки печінку, мені загрожуватиме жахлива хвороба, яку викликає надмірна кількість вітамінів А і Д – двох необхідних, але небезпечних речовин. Що ж, тоді я сам вироблятиму потрібні вуглеводи з інших речовин». Цей синтез цілком можливий і проходить нормально, коли людина вживає м'ясо чи жири, але для цього потрібна значна кількість води. Я потрапив у якесь чудернацьке зачароване коло. Адже, щоб дістати воду, мені потрібно чимало м'ясної їжі. І лише експеримент на людині міг вирішити це проблемне питання. В той же час один цікавий приклад підтримав мою надію. Життя ескімосів, які протягом шести місяців полярної ночі їдять лише м'ясо та жири. Вони п'ють тільки солонувату воду з розтопленого льоду, а проте не скаржаться на серйозні шлункові захворювання. Є ще й інші речовини, потрібні організму людини хоч і в надзвичайно малих кількостях. Це відомі всім вітаміни. Навіть у найменших дозах вони позитивно впливають на організм, і навпаки, їх відсутність призводить до тяжких захворювань, поганого засвоєння їжі і так званого авітамінозу. Надмір їх теж небажаний, бо викликає інші важкі хвороби, так звані гіпервітамінози. Чотири з таких вітамінів абсолютно необхідні людині. Без них вона не може обійтися навіть протягом короткого часу. Це вітаміни А, В, С і Д. Що ж до інших вітамінів, то нестача їх менш помітна. Вітаміни А і Д містяться, як відомо, в риб'ячому жирі, що його витоплюють з риб'ячої печінки. Вітаміни В1 і В2 містяться в м'ясі риб, зате вітаміну В12 ніколи в ньому не знаходили. Але, на мою думку, навіть тривала відсутність його особливо не загрожує здоров'ю. Після того, як усі ці проблеми були розв'язані, лишалося ще одне питання, яке має для мореплавців виняткове значення. Це скорбут або цинга. Цинга – хвороба, пов'язана з неправильним обміном речовин внаслідок нестачі вітаміну С якого дуже багато в свіжих овочах, фруктах і зелені. Відсутність цього вітаміну і викликає тяжке захворювання цингу, якої дуже боялися в давнину всі моряки. Як позбутися цього лиха? Я почав міркувати так. Усі тварини поділяються на дві групи. Ті, що виробляють аскорбінову кислоту, і ті, що дістають її ззовні, з їжі. Кити, наприклад, задовольняють свою потребу в ній, живлячись виключно планктоном і малесенькими рачками. То чи не зможу я знайти вітамін С в планктоні? Згодом хімічний аналіз підтвердив моє припущення. Тепер я мав цілком урівноважений раціон. Вітаміни А, Б, С і Д необхідні для життя. Та дуже калорійні білки і жири. Я вирушив у путь з одним лише нез'ясованим питанням. Чи вистачить мого раціону води, щоб вирубити потрібну кількість вуглеводів? Практична підготовка до подорожі Я помітив, що з допомогою цифр Легко переконати спеціалістів, але на моряків вони не справляють майже ніякого враження. І справді, коли я починав розмову про свою роботу та досвід, мені відповідали «Все це прекрасно, тільки ж це теорія. Все можливо, коли сидиш у лабораторії, а от спробуй на морі. Там зовсім інша річ, уже хто-хто, а ми знаємо це добре». Треба було подолати найважливішу перешкоду перемогти отой вбивчий відчай. Таке завдання виходило за межі проблеми харчування. Та коли вода важливіша за їжу, то надія набагато важливіша за воду. Якщо спрага вбиває швидше, ніж голод, то відчай перемагає ще швидше. Людино, пам'ятай, що ти розум. В першу чергу треба було починати з розуму. Хто здебільшого стає жертвою корабельної аварії вчений чи моряк, лікар чи рибалка? І ось я рішуче покинув уторовану стежку: лікар і фізіолог заговорили в мені. Необхідно щоб моя гіпотеза перестала бути гіпотезою і дала якусь практичну допомогу. А для цього треба було перевірити її на людині, вирушити в плавання по морю, з яким маршрутом слід подорожувати. Необхідно було винайти такий спосіб, який дозволив би залишатися на самоті в морі протягом тривалого часу, не менше місяця, і не більше трьох. Слід було обрати шлях, яким сприятливі вітри та течії надійно донесли б човен до берега, шлях, на якому не зустрілося б жодне судно, де можна було б нарешті вразивши уяву людей довести, що протриматися у відкритому морі, далеко від берегів, цілком можлива річ. Я взявся вивчати а нормальні плавання – переважно плавання на одинці. Вивчення це яскраво переконало мене, що вразити уяву людей, довести мою теорію, цілком можливо. Для цього досить перепливти Атлантичний океан. З усіх міркувань він найкраще підходив для цієї справи. Якщо обрати шлях пасатів і повторити дві подорожі Христофора Колумба, другу і четверту, Іспанія, Канарські острови, острови Зеленого мису, Антільські острови, то можна досягти якогось берега місяців через два і не зустріти за цей час жодної спокуси. Таким чином, осторонь залишаться найбільш пожвавлені морські шляхи, один з них вже веде до Північної Америки й Антільських островів і пролягає північніше, другий – до Південної Америки і пролягає південніше. Разом з ними залишиться осторонь і Саргасове море та по де ми загинули б, не принісши ніякої користі. Протягом усіх цих приготувань у Монако я жив напруженим активним життям. Цілісінькими днями просиджував у бібліотеці і майже щодня виходив у море на одному з суден океанографічного музею. Нарешті я старанно вичавлював сік з найрізноманітніших риб, прагнучи досягти якнайкращих результатів щодо смаку і кількості рідини. Я переконався, що найкраще і найзручніше добувати сік з допомогою звичайного преса для фруктів. Потроху я ознайомлювався з тими продуктами моря, якими мав харчуватися в недалекому майбутньому. І, треба сказати, результати сповнили мене вірою в успіх справи. Установлені спершу строки відплиття весь час переносились надалі. Спочатку передбачалося, що екіпаж складатиметься з трьох чоловік. Ван Хемсбергена, нашого мецената і мене. Потім кількість ця збільшилася до п'яти, а згодом і до шести. Якщо спочатку мова йшла про звичайнісінький рятувальний човен, то тепер наш меценат наполягав на випробуванні якоїсь химерної споруди. Я навмисне зупиняюсь на цій історії, бо вона відіграла неабияку роль у тому, що я став самотнім мандрівним рицарем. Наш меценат вирішив використати для подорожі різновид полінезійського плота, так званий катамаран, що складався з двох вузьких човнів, з'єднаних палубою. Ця споруда дуже скидалася на водяний велосипед з тією тільки різницею, що педалі та кермо Заміняло вітрило. Меценат хотів, щоб ми випробували цей катамаран в рейсі до Корсіки і назад. Зроблено його було цілком пристойно. Для прогулянок уздовж пляжу. Але тільки для таких прогулянок, я ж ніяк не для подорожей. Чимало днів згаяли ми з Жаном Ван Хемсбергеном, споряджаючи це корито. Мабуть, стільки Господь Бог знає, як реготали місцеві жителі, дивлячись на нас. Нарешті, погожим ранком, в один з останніх днів листопада, наш катамаран вибуксирували з борту. Після випробування, коли ми вже поверталися додому, сталося те, що неодмінно повинно було статись. Вода раптом затопила один з поплавців, і наш катамаран перевернувся. Ми були в цей час якраз посередині затоки Монте-Карло. Вітер гнав наш плід до мису Мартен, де й прибив до берега годині о восьмій вечора. Недарма ж я казав, що перш ніж опинитися в океані з власної волі, мені довелось мимохідь потрапити в кілька корабельних аварій. Нашого мецената цей випадок мав переконати, що подорожувати в такій посудині просто безглуздо. Таба, замість того, щоб відмовитись от своєї ідеї, він заходився розробляти проєкт великого катамарана завдовжки 14 метрів з каютою і камбусом. Ставало зрозуміло, що нами з ним не по дорозі». У відповідь на мої скромні побажання чи заперечення я чув одне. Експедиція повинна мати міжнародний характер. У плавання треба вирушати на кількох суднах одночасно, а взагалі поспішати нікуди. І нарешті це буде кругосвітня подорож. Таким чином усі наші плани перетворювалися на утопію. А головне, що спільного мали ці проекти з людьми, Потерпіли ми від корабельної аварії. Я все більше переконувався, що треба додержуватися наших перших планів, усе підготувати, а потім уже повідомити про це своїх попутників. Себе я заспокоював. Коли нерішучі колеги переконаються, що все зроблено, вони певно погодяться на подорож і експедиція здійсниться в тих примітивних умовах, які саме і потрібні для цього. Мене повідомили, що все буде готове до травня або червня. Я вирішив до того часу закінчити свої досліди, щоб, коли надійде спорядження, за всяку ціну негайно відпливти. В кінці березня я закінчив усі досліди, є теоретичну підготовку. Моя короткочасна поїздка до Англії мала дивні наслідки, яких я зовсім не передбачав. На митниці, в кале, якийсь службовець спитав мене. «Ну то як? Знову попливете через Ла-Манш?» Я засміявся і відповів. Помиляйтесь, друже, тепер я перепливу Атлантичний океан». Він не повірив мені тоді і теж засміявся. Але пізніше, мабуть, обміркувавши все як слід, вирішив, що це справа цілком можлива, і повідомив про всі мої наміри редакцію однієї англійської газети. Треба сказати, що через якусь щасливу випадковість преса не зчиняла ніякого галусу навколо моїх приготувань. Я гадаю, що цьому сприяла тепла іронія і доброзичливий скептицизм більшості тих, хто знав про мій намір. Я мав можливість працювати спокійно. Та одного разу до моєї лабораторії в Монако прибув журналіст, і незабаром після цього в газетах почали з'являтися статті, які дуже часто грубо спотворювали правду. Проте нема лиха без добра. До мене юрбами посунули добровольці, і я вже не боявся, що доведеться подорожувати самому. Я розраховував відпливти з Ван Хемсбергеном, і нам не вистачало тільки однієї людини, щоб повністю укомплектувати екіпаж трьома моряками. Якось до мене в готель прийшов високий, рудий англієць, поважний і спокійний, і заявив, що віддає себе в моє розпорядження. Як виявилось, це був Джек Пальмер, чудовий мореплавець, що здійснив подорож з Панами в Каїр через Атлантичний океан. Так принаймні він сказав. Потім разом з дружиною він вирушив на своїй маленькій 10-метровій яхті «Гермуана», з Каїра в Монако через Кіпр, Тобрук і Месінську протоку. Лишившись без грошей, що частенько трапляється з мандрівниками, він прожив у Монако близько року. Я докладно ознайомив його зі своїми планами. Ми повинні, здійснивши подорож у таких самих умовах, в яких опиняються потерпілі на човні, без харчів і води, Довести всьому світу, що, незважаючи на все, людина може вижити навіть у такому скрутному становищі. Джек Пальмер попросив кілька годин на обмірковування. Невдовзі він повернувся і просто сказав мені, «Докторе Бомбар, можете звіритись на мене?» З кожним днем він подобався мені більше і більше, і я щиро радів такій. Знахідці. Правда, ми поки що були на суші. Мимохідь, я питав себе, а що буде, коли нас почне мучити голод? Чи не накинемось ми один на одного? Хемсбергена я знаю добре, от Пальмер. Саме з цих міркувань, замість того, щоб одразу вийти в океан з Танджера чи Касабланки, ми вирішили зробити перше випробування у середземному морі. Це море! схоже на озеро, мало стати місцем випробування спорядження й людей. Чим суворіше зустріне воно нас, тим більше користі принесе. Так ми дізнаємось, що нас чекає попереду, і будемо готові сміливо виступити проти Атлантичного океану. Я згадав свої старі проекти і замовив конструкторові нашого хіч-хайкера зробити такий самий човен тільки значно більший. Але переговори затягнулися. Звідусіль я одержував листи з більш-менш серйозними пропозиціями супроводжувати мене в подорожі. Що ж до журналістів, то вони просто набридли мені. Серед листів, які надходили до мене, траплялися чудові, але були і дуже дивного змісту. Один молодик, наприклад, Пропонував узяти його в експедицію виключно з гастрономічних міркувань. В разі невдачі він заздалегідь дозволяв себе з'їсти. Інший повідомляв, що вже тричі намагався покінчити життя самогубством і просив узяти його у подорож, переконаний, що я винайшов найкращий спосіб вирушити на той світ. У четвер, 15 травня, мені подзвонив Жан-Люк де Карбучія, який згодом став моїм вірним другом. Він погодився видати мою майбутню книгу і запропонував підписати договір, який покривав усі витрати на експедицію і дозволяв моїй дружині спокійно чекати мого повернення. 17 травня я приїхав у Париж і після рішучої розмови з конструктором одержав човна, якому судилося стати «єретиком». В Монако я повернувся як переможець, привізши з собою і трансатлантичний човен. Тепер ми могли вирушити в океан. Відплиття призначили на 24 травня. Конструктор, аеронавт Дебрутель, востання перевірив у порту Монако нашого надувного човна. Цей човен плід був завдовжки 4 метри. 65 сантиметрів, і завширшки 1 метр 90 сантиметрів. Човен відповідав усім вимогам нашої експедиції. Це була надута гумова ковбаса, що формою нагадувала подовжену кінську підкову, кінці якої з'єднувала дерев'яна дошка. Завдяки цій кормі наші рибальські жилки та шнури не могли перетерти гуму, і призвести до фатальної аварії. На дні човна був покладений тонкий дерев'яний настил. Наше судно не мало жодної металевої деталі. Кожен борт являв собою чотири камери з водонепроникними перегородками, а ці камери можна було накачувати і спускати повітря незалежно одна від одної. Згодом під час плавання ми переконалися, що така будова човна дуже вдала. Дно човна практично було плоским. Посередині йшла, наче хребет, стонова планка, ділячи човен на дві частини і утворюючи щось схоже на кіль, який збільшував стійкість судна на морі і разом з тим чинив зайвого опору хвилям. Коли дув вітер... Човен рухався за допомогою прямокутного вітрила площею три квадратних метри. На жаль, вітрило це напиналося на щоглі, прилаштованій майже на носі човна, і це заважало рухатись проти вітру. Та все ж судно могло трохи маневрувати, маючи два допоміжних стерна, припасованих до бортів. Лишалося тільки одержати дозвіл на плавання. Те, хто, мабуть, думає, що це, звичайно, собі формальність. Насправді, все було не так просто, як здавалося на перший погляд. І мушу визнати, іноді я просто побоювався, що експедиція не відбудеться. Ще одна перешкода. В останню хвилину я довідуюся, що Ван Хемсберген не може пливти зі мною. Що ж, доведеться вирушити вдвох з Джеком Пальмером. За кілька днів до відплиття я з подивом дізнався, що суд департаменту НОР заочно наклав на мене штраф у дві тисячі франків за порушення правил навігації у відкритому морі. Негаючи часу, я сів у поїзд і поїхав опротестувати це рішення і виправдати себе. Друга дія комічної інтермедії відбулася в урочистій обстановці кримінального суду. Мене звинувачують у тому, що я без дозволу використав для плавання у відкритому морі судно, яке тут називають човном для прогулянки. Я прошу слова. Пане суддя, мене дивує той факт, що до відповідальності притягнуто лише мене, хоч я був тільки пасажиром на човні, яким керував його власник. По-друге, я хочу знати. Чи одержав би я дозвіл на плавання у відкритому морі в тому разі, коли би став домагатися його? Е, ніхто не забороняв би вам пливти і не давав би такого дозволу. Це не обов'язково. То чому ж тоді? Але тут схопився з місця пан помічник прокурора. Досі він сидів, ані пари з вуз, а тепер вибухнув злою, угідливою промовою. Я вважаю за свій обов'язок звернути увагу суду на те, що звинувачений Являє собою справжню загрозу для суспільства Своїм згубним прикладом він може запалити багатьох молодих людей На нього заочно було накладено штраф у дві тисячі франків Але він повторив свій вчинок, і тому я наполягаю на подвоєнні суму штрафу Пане суддя Зараз я готую експедицію, що, можливо, матиме світове значення. Я прошу заради себе і заради вас самих виправдати мене. Після цього суд іде радитись і засуджує мене умовно до двох штрафів по тисячі франків, висунувши проти мене таке звинувачення за порушення правил навігації, яке полягає у використанні човна для прогулянок для плавання у відкритому морі. У мене не було часу подавати апеляцію, і я повернувся в Монако. В Монако відбулася ще одна зустріч, через яку експедиція мало не зірвалася. До мене завітав солідний чоловік років тридцяти, який зовні був схожий на типового американського репортера. З властивою деяким журналістам навальністю і фамільярністю, він почав інтерв'ю і раптом спитав. «А у вас я радіопередавач?» «Ні». «Ні, друже мій, дякуйте Богові, що ви зустрілися зі мною. Я дістану вам, передавач». І поки я, не вірючи власним вухам, Здивовано дивився на свого несподіваного благодійника, він пів далі. Ми дуже цікавимось вашим дослідом. Чи знаєте ви, що монтаж приймальної і передавальної апаратури на такі посудини, як ваша, викликає ряд складних технічних проблем. Ми хотіли б їх розв'язати, певна річ, за вашою допомогою. Ви згодні? Вам подобається такий проект? Я поспішив гаряче потиснути йому руку їй висловити свою подяку. Добивайтеся від властей князівства дозволу на передачі це найскладніше. Як тільки ви матимете офіційні позивні, ми відразу ж приїдемо до вас. Але мені хотілося б якнайскоріше одержати апаратуру. Щоб її встановити, треба, мабуть, добре поморочитися. «Звіртеся на нас!» Промовивши це, він зник. Мало не стрибаючи від радості, я звернувся з заявкою до властей князівства Монако і попросив прискорити справу. Дозвіл я одержав 23 травня. Але оскільки мені раніше стало відомо, що власті задовольнили моє прохання, я міг повідомити про це репортерові вже 20 травня. За чотири дні до цього... 16 травня я був у Парижі і розповів про все Жану Люку. Правду кажучи, я чекав від нього несамовитої радості, але він поставився до цього стримано. А чи знаєш ти, які труднощі пов'язані з цією машинерією, спитав він мене, адже для того, щоб... Підтримувати з допомогою такого слабенького передавача зв'язок через океан за три тисячі кілометрів треба бути принаймні досвідченим радіолюбителем або ж справжнім радіотехніком. Ти знаєш це? Правду, кажучи, я і сам про це думав. Навіть попередив свого репортера, що зовсім не розуміюся на радіо. Тим краще. Викликавши в Парижі тривогу, я поїхав назад». А Жан-Люк після тривалих роздумів пішов до Жана Ферре, члена французького об'єднання радіолюбителів, щоб попросити в нього поради. А я у цей час відчував цілковиту довіру. Тоді я й гадки не мав, що доведеться пливти без радіо. Та про це нажалкую. Принаймні маю тепер двох вірних друзів. 22 травня. Жан-Ферре дзвонить мені з Парижа. Він цікавиться. Які саме лампи у вашому апараті, Який тип антени? Яке джерело енергії? На яких хвилях будете працювати? Що за приймач? Я ніяковію. Адже я не віглась у цій справі і відповідаю. Покладаюся на спеціалістів. Але чи знаєте ви, веде далі Фере? Що навіть справжнім радіотехнікам потрібно кілька місяців для вирішення цієї проблеми. Чи відомо вам, що навіть нам, любителям, потрібно щонайменше два тижні на монтування і перевірку такої апаратури? Сьогодні 22 травня. Ви хочете відпливти 24-го. У вас іще нічого немає, та ви просто божевільні. І він кладе трубку. Негайно я дзвоню своєму радіорепортерові. Чи не можна швидше? Я вирушаю 24-го. Любий лікарю, ми знаємо все. Звіртеся на нас. 23 травня я зустрічаю на вокзалі Карбучія і Фере. Замість привітання Фере вимахує папірцем з надрукованим текстом. Президент французького об'єднання радіолюбителів Відряджає пана Жана Фере в розпорядження лікаря Бомбара, щоб вивчити разом усі технічні питання радіозв'язку під час експедиції. Пан Фере мусить ознайомити лікаря.